פרק ל' ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותכנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי וייחר אף יעקב ברחל ויאמר הטחת אלוהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן ותאמר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 וייתן לי בן, על כן קראה שמו דן, ותהר עוד ותל את בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. ותרא אליה כעמדה מלדת, ותיקח זלפה שפחתה.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 במקלות, ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן, והקישורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיו לו לא צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים.